Я хочу поговорити з цим хлопцем. Ран не на жарт розхвилювався. Добре? Аго, покличте сюди плата. Плата не треба було кликати, він сам прийшов. Стримано вклонився своєму вождеві і, не бентежачись, запитав рана. Ти хотів мене бачити, воїне ране. Так, сідай ось тут, їж, пий, набувайся. Плат їв і пив, а ран його роздивлявся. Хлопець як хлопець, не дуже міцний, навіть хирлявий. Лише очі, чорні, пронизливі, моторошні, видавали в ньому ясновиця. То ти все знаєш, що буде? запитав його ран, коли той вдовольнив голод і спрагу. Ні, не все. А як ти бачиш? Воно мені дається. І ти знав, що я прийду? Знав, що прийде хтось, але це не конче мусиш бути ти. А що буде далі? Він буде правити усією цією землею? Я бачив таке, але від людини теж залежить багато. Ти підеш зі мною, щоб завжди бути поряд. Я ране знав це ще до того, як ти про це подумав. Наступного дня... Протверезівши, вождь Клам і старішини погодилися платити Ранові Данину в обмін на захист від зовнішніх ворогів. Тобто, якби не людей Сома напали якісь розбишаки, Ранове кінне військо мало б їх розбити. Данину Ран погодився брати з біжжем і рибою. Але на перший раз він поставив вимогу, щоб люди Сома Дали йому дівчат для одруження, бо в них, мовляв, є багато нежонатих молодих чоловіків. Сомників, яких жінок було більше, ніж чоловіків, дали. Зраном пішов і Плат, який узяв із собою свою наречену, таку ж, як і він, Чорнооку Улу. Перша вдала виправа на громаду Сома а надто данина, сподобалися раної. Тож він натхненно почав розвивати це ремесло. Вгору і вниз за течією ріки, а також не дуже далеко в степ, робив він походи і брав під свій збройний захист невеликі громади. Ті, забачивши грізних вершників зі щитами та списами, охоче віддавали свою безпеку під руку Рана Степового. Першу данину Ран з усіх брав по людям – дівчатами та ще не очоловіченими хлопцями. Тож за кілька років довкола ліска з лисим горбом виросло обжите селище. За порадою плата – Ран скромно назвав його Рангородом. Усе населення приводилося до віри у великого сина одного «є», а символом громади обрано знак сонця, що світить яскраво, коло з чотирма заломленими променями. Причому правий промінь заломлювався догори, а нижній – праворуч. Під особистим керівництвом плата, який став першим порадником і помічником рана, посеред вічового майдану було споруджено дотепер ще не бачений на цілім просторі від ріки до гір вівтар. Із укопаного до середини в землю каміння було викладено знак сонця, що світить яскраво. Завбільшки сім кроків у перетині кола, в середині якого розмістилася велика людського зросту подобизна одного Є з випаленої глини. І все. Жартовний вогонь розводився під кожним з чотирьох каменів, наріжних для кутів заломлення променів. На них же і різали жартовних тварин. Найдужчих хлопців ран відбирав до війська, і з часом воно складало вже понад півсотні кінних. Вони навчилися розводити коней, якими командував лок та понад сотню піших під орудою лода. Ран одружився з білявою синюокою гетою з людей вивірки. В них з'явилися діти. Але жити з нею, хоча вона й була дуже гарною, ранові не надто подобалося. Він не міг забути, як йому було з деєю. Коли Гета ходила вагітною з третім, він узяв двох бійців, не з громади кози, полишив рангородна Лука і вирушив до селища людей кози. Там він засів у верболозі біля річки, а вночі прийшов до хати, де жила Дея. Вона спочатку злякалася рана, вусатого, змужнілого, вбраного в шкіру, але я потім утішилася. Ран тут же на долівці схилив її до любощів. Ну, Вона була не проти, лише намагалася не розбудити дітей. Цієї ж ночі, він забрав її разом із дітьми у Рангород. Рановій дружині Геті це не сподобалось. Але вона промовчала. ну, Зрештою, вибору вона не мала. Їй залишалося ростити Ранових синів. Гран поселив Дею з дітьми в окремій хаті. І хоча сам жив зі своєю законною родиною, не менш трьох ночей на тиждень ночував у деї. Вона в поле працювати не ходила, а щоби бути корисною громаді, збирала лікувальні трави. Завдяки цим травам вона більше не вагітніла. Щоб швидко не старіти і якомога довше бути любою Ранові. Хоча й знала, що ще кілька років він її покине, бо так є. Ран ще не охолов до неї, а вона вже почала варити любовне зілля. Коли вже їй залишилося провести останнє кип'ятіння з додаванням цвіту медової двобарки, охолодити її, давати ранові пити з пивом, до її хати зайшов плат. «Доброго дня, Дея», – весело сказав він. «Вариш борщик?»